Mila betzundar arogi eta maikan, Azparne, Bidarrai, Itxasu, Miarritze, Eurruina eta Doniban gaztek sortu zuten txakun taldea. Txomin Lahond sortzailetan zen. Bai, nik beti, beti egitekin dut, uh, uh, guk ginele ez uh, uh, joken uh, simiak, baitzik eta uh, danzaldiaren simiak, baitzik zu. Hor bildu ginen, uh, bildu ginen uh, kideak, uh, Hala, elkarre zautu ginen, dantzaldiz, dantzaldi, eta ginuen asmoa musikaren egiteko, en fet, etzen bateriak gila egiten ginuen gure gazte denboran entzun ginuen musikaren bildu Amila behatzen da, larogoita mazazpian taldea desegin arte, musikari ezberdinen joan etorriekin orotara estilo ezberdineko lau diska plazaratu zituzten. Eta horien artean, arrakasta hundiena izan duena, mila behatzen da, larogoita ma plazaratutako... Mila Sagarroi bide bazterrean izeneko dizka dugu. Badizka hontako kantuak dira, entzunal izango direnak, larun bat hontan saia ostatuan. Txakun taldeko txomin lahond, Pascal Hindo eta Matxo Ahambuj musikarien eskutik, kontzertu akustikoa izango dugularik. Txomin lahond. Akustikoa izanen da, heldu den lagun bat ean, hemen nien dugu, hora uh, izanen da, kardor nostaljik nahi hazu, eta <laughs> me placerikin, ez. Diska harrakastatxoan hartuko guztu gaintza? Bai, hori bakarrik, bai, bai, hori bakarrik zaituko astirikokan besteak. Eta gainerat, uh, guzi, ahont, uh, ba, desberdin egia uh, dira beste, uh, beste diskoak. Eta egia da nik uste txakunen, txakun zalen bihotzetan hori da... Ida txakun nahi oso, eta uhum. gila dut erun baitik. Basai hauztatuaren eungarren urte mugakari, eta Urruñako iauterien baitan, gaueko zortzietan saia hauztatuan txakunen kontzertu akustikoa izanen da, ondotik sorgin afaria, eta gaualdiaren bururatzeko zeze musikariaren kontzertua izanen da. ya Sez du, su, chit, chia, vai, buana Un cia